Урсула підхопилася з ліжка і у самій нічній сороці вибігла на вулицю. Але встигла лише почути в темряві кінський тупіт. Кавалькада, оповита хмарою куряви, гнала чвалом, залишаючи Макондо. І тільки назавтра Урсула побачила, що ауреліно Хосе поїхав разом зі своїм батьком. Десять днів по тому, як уряд і опозиція спільним ком'юніке повідомили про закінчення війни, надійшла звістка про перше повстання, підняте полковником Ауреліано Боендіа на західному кордоні. Проте його нечисленні і погано озброєні загони були розбиті менш як за тиждень. Однак протягом року, поки ліберали і консерватори робили все можливе, щоб країна повірила в їхнє примирення, полковник Ауреліано Боендіа очолив іще сім збройних виступів. Якось вночі він відкрив зі шхуни гарматний вогонь по Ріоачі. Щоб помститися за це, гарнізон Ріоачі повитягав з постель і розстріляв 14 найвідоміших лібералів міста. Полковник Ауреліано Боендіа захопив прикордонний митний пост. Утримував його понад 15 днів і звідти звертався до нації з закликом почати загальну війну. Іншим разом він проблукав три місяці сельвою, намагаючись здійснити безглуздий задум пройти хащами близько півтори тисячі кілометрів, щоб почати воєнні дії в передмістях самої столиці. Якось він опинився за 20 кілометрів від Макондо. Але передові загони урядових військ примусили його відступити в гори, в ті місця, що були неподалік від зачарованої галявини, де його батько багато років перед тим Натрапив на кістяк Іспанського галеона. Якраз у тій порі померла Вісітасьйон. Умерла своєю смертю, як і хотіла, бо ж задля цього вона відмовилася навіть від трону, боячись безсоння. Вона заповідала, щоб зі скриньки під її ліжком дістали гроші, наскладені нею за 20 років служби, і відіслали полковникові Ауреліану Буендіа на продовження війни. Але Урсула не стала діставати цих грошей. Пройшла чутка, ніби полковника Ореліано Буендіа загинув під час висувки на узбережжі поблизу головного міста провінції. Офіційне повідомлення про його смерть уже четверте за останні два роки вважалося вірогідним майже шість місяців, тому що про полковника Ореліано Буендіа не надходило більше жодної вісті. Аж ратом, коли Урсула і Амаранта були вже оголосили нову жалобу, на додачу до попередніх, в місто прийшла приголомшлива звістка. Полковник Ауреліано Буендія живий, але, як видно, відмовився боротися проти уряду своєї країни і приєднався до федералістів, котрі звитяжно б'ються по інших республіках Карибського моря. Він з'являвся під чужими іменами і щоразу все далі від рідної землі. Згодом з'ясувалося, що в той час він був запалений ідеєю об'єднати всі федералістські сили Центральної Америки і повалити уряди консерваторів на всьому континенті – від Аляски до Патагонії. Перша звістка, яку Урсула одержала безпосередньо від нього, прибула аж через кілька років тому, як він востаннє навідався до Макондо. Це був пожмаканий лист із нечіткими літерами, що розпливалися – його передавали з рук у руки аж від Сантьяго де Куби. «Ми назавжди втратили Ауреліано», – вигукнула Урсула, прочитавши листа. «Якщо так триватиме й далі, то наступне різдво він справлятиме край світа». Чоловік, до якого вона зверталася з цими словами, і якому показали листа раніше, ніж усім іншим, був генерал-консерватор Хосе Ракель Монкада призначений Алькальдом Маконду після закінчення війни. «Ох, це мені Ауреліно!» – зауважив генерал Монкада. «Дуже шкода, що він не консерватор». Генерал справді захоплювався полковником Ауреліано Боендіа, Як і багато хто з цивільних із партії консерваторів, Хосера Кель Монкада – Брав участь у війні, захищаючи інтереси своєї партії, і на полях битв одержав звання генерала, хоч і не мав ні найменшого покликання до військової служби. бо навіть навпаки, як і багато його товаришів по партії, він був переконаним противником вояччини. Бажав військових безпринципними ледарями, інтриганами, кар'єристами і мастаками проводити акції проти мирного населення –